Att... Nu kommer en inledande fråga Martin Vi har ju varit på um, Framtidens läromedel idag uh, I Uppsala Ja Vad fastnade hos dig? Vad uh, som fastnade hos mig var väl uh, Delvis var det väl Katt uh... <laughs> Nej men det är <laughs> Det fastnade, det var ganska mycket som fastnade Delvis Den första föreläsningen tyckte jag Visade att Vi till stor del är på rätt väg Att Vi har höga ambitioner Men många andra Går in med låga ambitioner och hamnar, Men hamnar högt Och jag tror att vi Kanske måste sänka våra ambitioner Från början Att vi inte mm. behöver känner att vi måste vara uppe på de högsta nivåerna och i samma samskalan. Självklart För ska vi nå dit, men vi behöver inte ha någon boska att komma dit. Jag upplever så att mycket av det som han sa de stora fördelarna han när de jobbade med sina iPads och eleverna jobbade inte. till en, Mycket av det gör vi redan idag. Jobbar med film, jobbar med bild, jobbar med ljud. Det upplever jag att vi gör på många håll redan idag. Så det kände jag bara... En liten klackspark att, att vi ska fortsätta jobba som vi gör Självklart vidareutveckla Men ändå att vi är på rätt väg Man kan säga att det var en, en rektor Från ja. Kramfors, var det? Kramfors ja. Som berättade lite vad de gjorde ja. och Han inledde hela, hela Konferensen egentligen, och ja. pratade. Och De har lyckats väldigt bra I, i det här systemet han berättade väldigt mycket om de jobbade bara med iPads alla elever hade en iPad och de hade sluppit mycket av de här tråkiga tekniska kostnaderna som kommer med att ha fasta PC och så vidare Han pratade lite också om det som, som de pratade om senare under dagen med en, en strategi de hade ju lagt fram strate, lagt upp strategi från början kan man väl säga och att de ville ha det var väl fyra punkter va, som man hade med att det skulle vara liten eller ingen teknisk support. Ehm, ja, vad var det nu? Ett gränssnitt ja. som var på, mot internet. Ja. Att man jobbar via internet liksom främst. Det skulle vara attraktivt för eleverna att de skulle verkligen vilja eh, använda produkten. ja eh. Och så kom de fram till... Och det här var ju innan iPads introducerades. Han, de pratade om ipod touch som började komma att det var ett alternativ men sen så dök iPads upp och han berättade väl att det var dem och försvaret som hade beställt flesta iPads den första laddningen som kom Jag tror att Göran blev bli lite gammal eftersom han blandade ihop två föreläsningar men, men det är okej okay. det var ju ja. Ja, den här gymnasieskolan i Uppsala som var de här de första ah, yes. och som försöker uppbygga men men de var tidigare de var 2011 tror jag att de beställde sin iPad den de här ja. skumande komfort så det var det som inledde hela sedan så gick vi på en uh, föreläsning av en uh, tjej som jobbade med uh, webbskärnan mm -hmm. uh, och som pratade om uh, källkritik på, i en digitaliserad värld och jag uh, jag tyckte att hon hade många poängar i uh, i Att vi måste Prata om källkritik även i sociala medier Inte bara i Faktatexter utan även Vad är det som händer på sociala medier vad Den informationen som kommer där Och hon hade många Bra Bra poängar ja, Hon pratade ju till exempel om Om jag inte blandar ihop det med en annan föreläsning Vilket jag inte tror att jag är Med Google Om man har det som källa, eller var det är på, på när man söker via Google, var det är som är källan egentligen. Jag tog upp flera exempel om, om saker som har uppstått egentligen som rykten för att man inte riktigt vet. Till slut är bakgrundskällan egentligen, eller uppkomsten är egentligen, det blir okänd när det handlar till slut kanske hamnar i, i riktiga medier. Och hon pratar också en hel del om att använda just blogg som... Att få eleverna att blogga så kommer de frågorna naturligt om källkritik. Till det ska man väl kanske säga också som ett instick i det här. Vi var och besökte en av Urkund också. Som jag är det i ett, ett, ett plageringsskydd eller man ska säga. Man, man skickar egentligen... Ja, kontroll. Man skickar alltså... Typ elevers uppsatser via urkund ur och sen söker de av elevernas arbete och sen får man tillbaka dem med en med viss procentsats. Hur mycket som är plagierat och taget och hur mycket som är, inte är det då. Och där i ingår ju även om man har hämtat citat och sådär. En, en kostnad på 6500 skulle gå för vår skola tror jag ja för att ja för ett år. och det, det är ett program jag har jobbat med tidigare och det, det fungerar väldigt bra det är väldigt skönt att ha den Har det i, i ryggsäcken när man blir osäker på ett, program, på, på ett arbete och vi frågade också lite om implementering i infomenter och så här och han sa att infomenter har varit i kontakt med oss Vilket vi ser som en vi är väldigt intresserade av vad det kan innebära. För det kan faktiskt innebära att informanter eh, kan ta över eh, lite andra roller. Som vi kanske har egentligen tänkt Sharepointen ska göra. Men som kanske är bättre att de ligger på informanter. Eh, så det ska bli spännande när, när vi träffar informanter om någon vecka. Och se vad de har att säga om det. Eh. Urkund, urkun, det blir ju ett sätt också att starta upp en eh, diskussion just med, med kritik. Vad gör man och hur gör man Och kopierar och sådär Och framförallt då hur, hur bearbetar man texter På ett sätt som blir, blir okej okay Istället för att man Bara klipper och klistrar ja. Och för att Fortsätta på John Steinbeck Förläsningen som vi var på igår Så pratade den här Tjejen som pratade om källkritik Mycket om att när eleverna gör fel så måste vi prata om dem och se till att det blir med kvalitet att de ser till att har de citerat, se till att det blir citattecken att de refererar och till slut så kommer de att komma in i det men det är ett arbete som måste vara fortgående hela tiden och att vi har en dialog med eleverna om sina källor inte bara en kommentar om att ja, skriv inte om nästa gång nej, skriv inte av nästa gång utan att de verkligen får jobba med källorna. Så det var, den var, det var det var väl det som egentligen var på förmiddagen. i princip. Ja. Jaha. Då fortsätter vi det blir någon slags uppdelning på del två av den här första dagen på, i Uppsala med framtidens lärmedel. Eh, ja, vi såg ju också eller var med om en föreläsning då som handlade om att eh, framförallt för att flippa klassrummet en, en hemsida som man kan jobba via då som heter sophia.org eller sophia.org Ehm som, som vi väl båda fastnade för ganska mycket va? Det var en sida som var väldigt lätt att verka lätt att använda men också man kunde få en effektiv uppföljning av eleverna. Det var väl det jag fastnade mest för uppföljningen och att eleverna kan se sina resultat tydligt. Det finns också en spelifiering av det hela där eleverna får poäng ju mer rätt att svara på frågor som tillhör olika filmer ja har vi väl tänkt på att börja redan prata om hur vi ska få in det i kommande tema och använda framöver testa lite med våra klasser. Vi, vi, man, det blir ju fler frågor eller, eller funderingar som dyker upp med hur man kan göra. Men dels så får man ju en, en samling på, på lektioner då som, man, som man lägger upp helt enkelt med, med filmer och annat och quiz då som man kan lägga in där också eh, och sen får man den här uppföljningsdelen sen kan man ju också använda det delvis i alla fall som, som material för att, för att elever ska självständiga elever ska kunna eh, under lektionstid jobba på på ett annat sätt och man kan lägga fokus på på de som, som mer behöver stödet i, i undervisningssituationerna liksom och de som, de som hade den här föreläsningen hade jobbat med det, det var två matte Och de pekade på att de såg bättre resultat på prov. Att de såg elever som var mindre nervösa inför prov. Och att de eleverna hade mer koll på vad de kunde. Ja. Eftersom de fick direkt feedback genom de här quizsen, de gjorde. Där de fick feedback, nej men det här kan jag inte, det här behöver jag träna mer på. Så det, det är väldigt intressant faktiskt. Det, just den här direktfeedbacken som man inte får. man kan ju göra det själv genom att lägga ut på en blogg eller länka till filer. Men här är det ju verkligen, i och med quizen så får de en samlad bild av vad de kan och inte kan. De tog, de tog som sagt mycket, många exempel på, just i matte hade de där att... att Eleven, man kanske har ett, en genomgång på en filmgenomgång då, som man lägger upp och sen gör de här quizet eh, med, med, där de får svar egentligen direkt på om de har fattat det här eller inte. Och, och flippar, man, flippar man det motsvarande eh, så, och de gör det hemma till exempel inför en genomgång eller någonting sånt där så kan man också få en, en tydlig bild av vilka som har gjort det och hur noggrant man har gjort det bland annat så, så var det fick de tid. alltså hur länge en elev har varit inne på, på den här lektionen så har de spenderat på exempel på någon matgenomgång hade de spenderat 46 sekunder på den då så, så var det väl ganska tydligt att de inte har ägnat den tid de borde åt och då kan man ju också då blir en uppföljning där igenom också och det här var ett gratisprogram vilket de det var ju ett själva för de själva hade fastnat för det men det var också bra de som har det är självklart intresserade av att tjäna pengar och det finns vissa betaldelar de hade inte själva använt betaldelarna nu men de sa det man vet ju aldrig, det kan ju vara att de framöver tar med betalt för, eller tar betalt för de grejerna som är gratis i nuläget men, men, det, men det, att komma igång med ett sånt här system är väldigt intressant vi såg det som ett komplement till, till både Infomenter och SharePointen- där, där vi i dagsläget inte har riktigt har de funktionerna eh, i de systemen som vi har än så länge. Utan det här skulle kunna bli en, en annan sak som man använder. Eh, Den lilla nackdelen är ju att, att elever kommer behöva en inloggning till. Eh, kan man ju i och för sig komma runt genom att som lärare hålla koll på inloggningarna eh, eller då att eleverna, de är lite äldre döper dem till motsvarande inloggning som man har på InfoMentor eller, eller liknande. Eh. Och det ska säga sägas, det här är ett system som är på engelska så att det eh, ja, ja. från eh, sex år uppåt kanske kanske fem år skulle klara, klara det. Eh, när de väl är inne i systemet så är det ju samma engelska hela tiden men och filmer och sånt där kan man ju som lärare välja själv. Där finns en, eh, man kan också, eleverna kan också göra andra lektioner, alltså lektioner som andra lärare har gjort. Eh, de är ju framförallt på engelska i nuläget. Men ju mer svenska lärare som kommer in i systemet, desto fler svenska lektioner kommer att komma in. Eh, så på så sätt så är det ju bra att det växer. Och det märktes i rummet att det var ganska stort intresse för det här. Ja, och det var flera som påpekade det. i USA så är det här väldigt, väldigt stort. Att det är fler och fler eh, college som lägger ut eh, kurser på nätet så här. Där man alltså inte träffar lärarna överhuvudtaget. Utan man man, eh, man jobbar över nätet istället. Ja, motsvarande som en plattform, motsvarande som det finns på distansutbildningar i Sverige ja. Sen fast då, var det något mer om det Som vi Nej, Man kan ju också, quiz som ju väldigt Det blir ju bara ett svårfrågor Men man kan också lägga till eh, Genom att använda Google-dokument Och länka till ett sådant så kan man också göra Lite mer komplicerade frågor Som ja. de samma ämnen. Så det fanns mycket man kunde göra Och man kan lägga till frågor som man får till en lite mer eh, Självvärdering Och sånt där till också just det, precis. Det tryckte de ganska mycket på att de försökte lägga in. Sen eh, hörde vi på en, en fröken som var, hon var väl lärare i Bottenhålland ett sabbatsår för att, att jobba med, egentligen var det väl med elevers hälsa och, och sådär och, och att mycket fokus på det hon pratade om var att eleverna är ju mycket uppkopplade och även från, hon annan en undersökning där, där var 40% av tvååringarna hade, hade daglig uppkoppling tror jag mer eller mindre att det var ehm, och vikten av att också att koppla ur e, och koppla ifrån och det här med ned, ned, att det tar en stund och så, vi, vi fick väl lite tankar av det i alla fall och framförallt så tänkte vi att vi som skola bör väl i, i samband med att vi rullar ut e, paddar i fortsättningen så att, ja, att, att ta, det, ta det ansvaret Kanske i samband med att man har ett föräldramöte eh, Det första då på, på På hösten När de får paddorna att, att vi synkar det med också och, och prata om vikten av att Koppla ur och, och Koppla av för eleverna För att vi har ju Det ser vi också på skolan Att, att elever droppar in sent För att de är trötta För att de, de inte kommer i säng antagligen på grund av att de är uppkopplade. Och sitter och spelar och, och ja, delar med det tredje. Och sen, sen även pratar hon också med, med att man ser, ser, tror sig ser en trend i alla fall. Om att det är fler och fler som blir sittare Som inte kommer iväg till skolan. Och, och hon på sin hemsida hade hon ju också lite tabeller, liksom så här checklister egentligen för om man är uppkopplad för mycket och om man påverkas för mycket av det här och det, man sk vi skulle kunna utgå ifrån dem, göra en liten enkäter med våra nuvarande elever också och se var har vi problem med. och även kanske hemma att de ska få göra de enkäterna för att identifiera problem och påtala det också för föräldrar det, och det är ju ett lika mycket det är ju ett det är något vi måste samarbeta om, både föräldrar och skola. Ja Precis, så att det, i alla fall så som vi kände båda var just att ta, ta ansvaret där och, och, och starta samarbetet. För det är väl kanske något som, som jag inte upplever att vi gör. Det är väl mer i akutfall när problemet redan finns. Men, men eh, hon hävdar ju också då att det, det, det finns väl mer eller mindre hos alla eftersom i alla fall de äldre, äldre eleverna All, alla har det här problemet Sen kanske det inte är just ett direkt problem för alla men, men, men det är gränslandet Över tre timmar Pratar man om, är man uppkopplad över tre timmar Om dagen, vilket i princip alla är Så är man en stor konsument Enligt då Undersökningen som hade gjorts Hon sa också att man bör vara nedkopplad Två timmar innan man ska sova Vilket ja. gör att våra elever Skulle behöva koppla ner Vid åtta i alla fall senast Om de går lägga sig vid tio och eh, det, det tror inte vi att de gör. Eh, det gör inte jag själv heller ska jag påpeka. Nej. Eh, om man ska vara helt ärlig. Eh, så att eh, det... Eh, det, finns mycket, det var mycket intressanta grejer. Vi, hon hade en länk till en hemsida. Och där fanns en del matnyttigt där också. Som man kan titta vidare på. Mm. Sen eh, hade vi det ska vi säga att det, var de, det var de tre som vi fastnade mest för och tyckte att vi, det här var det som verkligen var nytt. ja sen var det väl några som var lite inte gav riktigt lika mycket tyckte väl vi Nej. Uh, och vi ska vi kan nämna den här det var några en IKT-samordnare från Lunds kommun och uh, IT ansvarig eller var, han var i ledningen kommun Just som hade en genomgång av hur de har jobbat med att kvalitetsäkra kvalitetssäkra egentligen. i e användningen och kunnandet på skolorna. Mm. Och det, den mynnade väl inte ut. Vi tyckte inte att det mynnade ut så mycket. Det kändes mest att de försökte sälja någon en produkt som skulle komma om några år eller framöver. Det som vi, det som vi tog med oss därifrån är vikten av att alla är medvetna om planen och som, som, som gjordes på att tänka om. <skratt> om eh, konkretisera plan för ja. hur vi ska jobba vidare mot i IKT, och det är ju gjort, men också göra, ta reda på vad eh, behöver vi lära oss och så vidare. Ja. För vidare Och vi, vi kände väl att vi, vi ligger rätt till Men, men ja, Att man kan peta Peta i, lite i planen och göra den Möjligen lite tydligare och så där. För alla Ja mm. Sen så, så som sagt Lyssnade vi på En man från USA Greg Butler Yes, jag jobbar på Microsoft Och eh, han, de, han pratade om, om förmågorna i skolan och framtidens förmågor och hur, de väl, hur man mäter dem egentligen. Nationella prov, PISA, prov eller test eller vad det kallas. Eh, och sådär. Eh. Och de hade avslutats med en paneldebatt där Greg var med. Tyvärr hörde han inte vad de deltagarna här sa utan eh, men eh, och det var, ju inte, det var inte så mycket debatt ska man inte säga utan det var med Ryggdunkningar eh, ja. Men de pratade om också om Hur vi mäter, är det bra att mäta Vad händer om vi mäter för mycket eh, Och Följde lite olika Jämförelser och, och sådär ja. Och det avslutades sedan Med Emelie alltså var en reporter Från sydsvenskan som pratade om Finland ja. och... och vi kände väl Båda två att Det var, det, det var bra och det var svårt att inte hålla med Men det är Beslut som tas på en hög nivå och vi, vi, vill, vi vill ju ha väldigt Vi vill ha sånt vi kan påverka Vi vill lära oss mer om sådant Så att eh, det, det kändes lite på fel nivå Men det fanns säkert andra där Som eh, tog till sig Ja, eh, precis Skolledare och politiker ja. som, som väl framförallt Var riktat mot Ja, Martin. Det var första dagen. En, en bra dag får vi säga. Och ja, jag gav... Men imorgon? I Imorgon är ju den stora höjdpunkten då vi, då vi är anmälda nu till John Steinbergs sjukostseminarie. Då vi ska få macka och kaffe. Ja, det är väl... <laughs> Det fokus Nej, men Framförallt så, så, så kände marken att det var roligt att träffa Jon här för två gånger På, på tre dagar så att, Och få bläddra i boken äntligen Det ja. känns ju stort Så det är som står på Och sen ska vi också få lära oss Att bygga en app ja. på 20 minuter Det ska bli Och det, det, ska jag säga. det glömde jag att säga De rektorn från Confos De hade ett projekt där de jobbade med en app jag anmälde oss att vi ville vara med i det där också Vilket innebär egentligen De jobbar med en frågesportsapp Vilket innebär att vi kan skriva våra egna frågor Och svara då Och som eleverna sedan kan jobba med i sina paddor. Upplägget på den De drog en jämförelse där med Om man har spelat quizkampen Eller ja, det andra vet jag inte Vad det heter Den här musikfrågesport ja. Som också en berömd musik Frågesportsnabbt som jag inte har spelat som de, som de jämförde med att de ska bygga en som liknar det eh, också med tävlings det här med gamification ett, ett ja, tävlingsmoment helt enkelt Och där, eh, vi, vi ser en tydlig trend även när vi har pratat med utställare att gamification, spelifiering i eh, skolan det, det kommer Och, eh, mm. så där, där måste vi börja titta lite på vad eh, hur vi kan jobba med det och vad det är får vi väl kanske återkomma till. För det är ja. inte precis bara som det låter. Att, att det är, man spelar spel. Eh, okay. så, utan men, eh, begreppet är vidare än så. Men det får vi återkomma till. Yes. En annan gång. Uh, ja. Vi jinglar där. Ja, ja. det gör vi. Ja. <laughs> Hej då. Hej.